Куди їде і яку небезпеку таїть у собі? Всі мовчки дивились на ту людину, мов на давно небачене диво, була перед ними, мов на долоні. Далі, за нею, на згірку, однокрилий вітряк стерчить нерухомо, нижче понад долиною хотірець поблискує шипками. Стіни хат, критих очеретом, біліють проти сонця. А людей не видно. І от, з'явившись десь звідти, ця велосипедистка їде кудись у напрямі залізниці, не поспішаючи, ніби на прогулянку. Розлога заплава з прозорим повітрям, з павотинням бабиного літа, відділяє її від де зачаїлись Кочубеєві люди. Може, на вивідку їхньої групи послана? Кочубей бере трьохлінійку у вагаря, що заліг із ним поруч, прикладається до гвинтівки щокою і починає цілитись. «Далекувато», каже досадливо, «а то так би і зняв». «Отак одразу» видає Голоштенько, а якщо то наша людина? За дротом наші, в підвалах фашистських, де їм кістки трощать, а вона іч у білій косинці розкатує. А може й вона яку свою базу шукає? Не підводячи голови, висловив припущення біолог. У згадці про базу Кочубеєві видно почувся прихований докір. Крім нас, спеціально залишених, сердито кинув він у бік Зарецько. Про існування баз жодна душа тут не знає. Тож яку чорта базу вона може шукати? І ви не так мене зрозуміли, знепокоївся біолог. Зрозумію. Добренькими хочеться бути. Вони активістів наших пачками розстрілюють в цегельнях, а ми щоб добренькими? Велосипедистка тим часом зникла у логових чагарях. Спробуй вгадай, кому вона служить, озвалась Кочубейха. Хоча старший наш цілком доречно остерігається, всюди зараз пастки, засади. Якщо дамо собі розмагнітись кришка нам. Кочубей знервовано звівся нап'яти і, віддавши вагареві його трьох лінійку, в похмурому збудженні став крутити гарку. Відчуваючи його стан, дружина не забарилась подати йому підтримку. Не розмагнічуватись це вірно ти кажеш. Милосердя можна виявляти до людей а перед нами ж нелюди, мучителі, кати, навіть Баумгардена, німця і то не пощадили. Найбільше, кажуть, якраз і мордували за те, що він німець, уточнив біолог. Самотній деркач продеренчав десь під лісом у траві і знов стало тихо. Упало щось поблизу, Кислиця впала. «Звісно, ми незаконні тепер!» Розважно повів мову Штанько орденоносець. «Найменша промашка і вже петля тебе жде, Костоломство, голки під нігті. На своїй землі, а ходина в шпиньки, Весь час пильнуйсь та пильнуйсь!» «Ось і та!» «Що на велосипеді розкатує, одразу підхопив Кучубей, все декому здається нашою. А може то зрадниця, провокаторка новоспечена, що продасть тебе оком не моргнувши?» Не для всіх, одначе, виявились переконливими такі міркування. Хлопці-трактористи, обидва однаково крутоплечі й лобаті, викликались піти на розвідені. Засядуть край луків за чигарями і зустрінуть велосипедистку